Az RT felháborodásának a hangot a tegnapi válogatott mérkőzés kapcsán, főleg azért, mert elcsaltak tőlünk három, potenciálisan három, de legalábbis egy pontot, tehát minimum egyet, és hogy menjenek már az anyjukba, meg a rohadt anyukat meg ilyenek. E, hogyha valakinek van véleménye ezzel kapcsolatban, akkor 06 30 30, 30 88 1 ha pedig további véleménye van, ami talán nem is fér bele SMS-nek a keretei közé, akkor 22 34 88 egy, úgyhogy legyetek szívesek fogalmazatok meg a véleményeteket ezzel kapcsolatban. Ha vitába akartok velünk szállni akkor a török anyátokat, ha pedig nem, akkor pedig szeretettel látunk titeket. Jó, hát hogy ö, ugye azok, akik nem látták a meccset, azok is tisztában legyenek, hogy nem olvasták az újságokat. Arról volt szó, hogy a magyar válogatott különben jobban játszott, de hát ez persze ugye megítélés kérdése, de a kapura lövések, a, a tekintetében, a helyzetek tekintetében mindenképpen jobb volt, mint a török válogatott, amikor is a 60. perc, a 68. percben Gera tört ki, és egy az egybe vitte a kapusra a labdát, Ami, amikor is a kapus valami egészen egyértelmű brutalitással kirúgta a lábát. Ilyenkor a FIFA szabálykönyve azt írja, hogy 11-es, és ki kell állítani a kaput. A, legnagyobb, kapust. Megdöb és a kapust, mindenki legnagyobb megdöbbenésére a játékvezető, az a Gerának mutatta fel a második sárgát színészkedésért, és a Gerát küldte is került a magyar válogatott majd Utána kaptunk három Gold, amiről nem nagyon tudok beszámolni, mert én átkapcsoltam a Dr. House-ra, így látva a nyilvánvaló és, és gátlástalan csalását a, hát a Skótnak, vagy nyugodtan meg lehet vádolni szerintem a törököket is, mert ilyen nincsen. Tehát, hogy ennél egyértelműbb helyzet, mert tényleg csak az lett volna, hogyha egy kaszával vagy egy szabjával rohan ki a török kapus és, és nyírja ki vele a gerátát, Tehát az, az lett volna még ennél is felháborítóbban egyértelműbb szabálytalan, mint ami történt. És mit gondolunk erről? Mert az a, gondolom, az az elmélet, hogy egyszerűen van egy, egy rossz bírói döntés egy nem túl rátermett bírótól, az, az kevés. Hát, hogy mit gondolunk erről? Ennek az elméleti kifejtésével még várjunk, és adjuk meg a lehetőséget a hallgatóknak, hogy ők is a felháborodásukat tolmácsolják számunkra. Halló, halló! Halló, halló! Sziasztok! Homs vagyok Budapestről. Hello. Én is néztem uh, ugye a meccset, és uh, hát az összes haverommal fel vagyunk háborodva. Na most uh, már három éve mondogatjuk így baráti körökbe, hogy... A meccsen miért nem lehet videóbírót bevezetni, mint ami a jékorong meccseken teljesen jól működik. Tudod mind? mi a magyarázat? Mert az megölné a játékszépségét, ők ezt mondják. És, és akkor és ez, az, ez az eset nem öli meg a játék szépségét. Nem, nem, hát ez hozzá tartozik, ez ja, képezi értemek, ez a játékszépségét. Jelen esetben mondjuk a videóbíró alkalmazása nem csak a játékszépségét ölte volna meg, hanem a török továbbjutási esélyeket is, azért ezt mindjárt tegyük zárójára. Igen, igen, igen tehát, mindannyian egyébként azon a véleményen voltunk, hogy ott a Gera ugye nagyon szépen elhúzta a cselt, na most abogól lett volna ez biztos. Most a 11-est megadják, biztos vagyok benne, hogy berugja, és akkor null leg lett volna, nem egy 0. És utána nem ez a játékép alakul ki, mert szerintem mentálisan teljesen összeestek a sárcok. Hát meg emberhátrányba kerültek. Hát persze, hát ez meg a másik. Tehát Gera meg amúgy is egy kulcsjátékos. No, mondjuk a magyar futballválogatottnak a mentalitásáról is sokat elmond, hogy fölényben játszik, amit a statisztika is visszaigazol. Így, és ut ut utána történik egy Fordított bírói ítélet, és az egész játékunk összeomlik, és kapjuk a gólokat egymás után. De arról a pontról nem, nem, ahol a foci van, igazából, vagy mondjuk volt mindenképpen, onnan nem lehet egyből ezért odaugrani föl, nem, hogy egy olyan mentális. De, tehát sem tehát ez ott folyamat, és ezek a Jogos. srácok nagyon jó úton haladnak. Most azt mondja a másik, hogy a bírónak ugye van két segítője a mindkét oldalon, tehát ők jóval közelebb álltak az esethez, és, és mégsem volt semmi. Tehát a 35 méterrel megközelítőleg olyan távolságra állt a skót játékvezető. Tehát onnan, hogy tudta ezt megítélni, hát most nem tudom. Jó, hát egyértelmű, hogy a partjelzőnek mindenképpen látnia kellett. Tehát még hogyha a bíróra Biztos, hogy azt mondjuk, hogy takarásban is volt a partjelzőnek látnia takarásban kellett. Van, de ha a bíró takarásban van, akkor hogyan állít ki egy játékost, akit Égen. elrúgnak a 16-oson belül? É, hát és... Tudok, tud, feltételezem, hogy, vol, hogy a pályát azt pásztázta nyolc különböző kamera, amelyik nem volt akarásban. Ezeket, ezeket a, a felvételeket meg se nézik. Ezek a, ezek a tehát, hogy ez, ez, ez, ami jelenleg a világfotbalban zajlik, ez a csalás melegágya, a jelenlegi bírói ítélkezésnek a, a gyakorlata. Igen, gondolom nekünk ugye már amúgy lett volna esélyünk kijutni, és akkor ez valahogy, hát nem hivatalosan, de biztos vagyok benne, hogy volt erre utalás. Hogy akkor ugye a, akkor a törökök jussanak már tovább? Tehát valami ilyesmi lehet ebben. Tehát lehet, hogy ez egy összeesküvés elméletbe. De De az <gül> a hihetetlen, hogy ilyenkor meg állandóan összeesküvés elméletekre hivatkozunk, meg tördeljük a kezünket, mintha nem lenne minden évben legalább két-három súlyos botránya a, a világfutballban. Például Olaszországban kiderült, hogy a Európa második számú bajnokságába két idényt kellett szinte teljesen annullálni az eredményeket, kizárni a Juventus-t, mert, mert olyan mértékig nyúltak bele meccsek egész sorába. És uh, ugye Németországban volt nem olyan régen a Német másodosztályban, ez, ez is körülbelül egy éves történet, hogy uh, ott, uh, ott kaptak el bírókat, akik tipmix játékon fogadtak. És, uh, Igen, a... hát elég megdisznosságok folynak igazából. Most, uh, ha jól tudom, az UEFA-nak van egy olyan szabálya, egyértelműen le vannak fektetve bizonyos uh, helyzetek, amikor meg lehet óvni a meccset. Tehát gondolok arra, hogy a két sárga alap után, ha nem következik a piros, akkor ez egy ilyen eset. Na most uh, Éves bírói döntés esetén azt miért nem lehet, de gyakorlatilag ezzel is simán lehet befolyásolni egy meccs végkimenetelét. Tehát erről ti mit gondoltok ezen a, ezen a kérdésen? Én, én, én azt gondolom, hogy, hogy azért nem lehet ezt a rendszert megváltoztatni, mert érdeke bizonyos csoportoknak, bizonyos sportfogadási és egyéb mafiáknak, hogy hogy lehessen nyúlni akár ilyen direkten is, ilyen látványos és ilyen brutális módon és a mérkőzésekben, mert, mert hát... Tudjuk, hogy hatalmas pénzek vannak, én, én csak példaként mondom, mert ugye most a Juventus meg a Németországban lévő bunda volt, mondtam, de hát emlékezzünk vissza, hogy egy világbajnokságot szétsalt a bírói kar, amikor a dél-koreaiaknak a csapatát azt egészen a negyed döntőig Döntők, vitte. Hát igen, és hát hány gólt is lőttek az olaszok? Hány szabályos gólt? Valami kettőt? Kettőt, igen, kettőt, ha jól emlékszem. Kettőt, mind, a, mind a kettőt elvette tőlük a bíró. Na most ezzel nekem nem is lenne igazából úgy semmi bajom, vegyünk hozzá, hogy persze beletartozik ez a fociba. De tartozik felállítom... arra, a, a, a szor tartozik bele, beletartozik, persze, nem, bele, persze, tartozik bele vonják a fociba, azért persze. tartozik bele. Persze, csak ugyanakkor ne hirdessék azt akkor a, a nagy reklámfelületeken, hogy... FIFA fair play, meg a hasonló olyan dolgokat. Yeah. So, kicsit olyan olyan a dolog. Tiszta sor, köszönjük, hogy hívtál minket, néhány SMS. Szerintem a bíró jobban félt a török népharagjától, ha befújja a 11-est. Lásd a svájci meccsüket. És különben is az a férfi, aki szoknyát hord, pont, pont, pont. Akkor miért nem járt ennek a kurva országnak a szája, amikor a bosnyákok ellen mi kaptunk egy hasonlóan nevetséges 11-est? 0-1-ről is kikaptunk volna, írja T. Na várjunk csak. Engem nem érdekel, hogy most a bírói tévedések éppen a magyar válogatottat sújtják, vagy éppen a, éppen a magyar válogatottnak kedveznek. Nem, nem, nem ennek a frontnak a mentén hirdetjük meg a videóbíró feltétlen igényét. Mi, amikor arról beszélünk, hogy most már tovább nem halogatható a videóbíró bevezetése, akkor éppen arra utalunk, hogy mindenféle mindenféle téves bíró ítélet, vagy mindenféle buntagyanús bíró ítélet sérti a futballnak a szentségét, és arculköpi a szurkolókat. Azokat a szurkolókat több, mint egy melyik csapatnak szurkolok. Azokat a szurkolókat, akik akik elkötelezettek ez iránt a sportág iránt, akik szeretik ezt a sportágot. Nem érdekel, hogy a mi, a, a mi avunkra döntenek, vagy a mikárunkra döntenek, és nem érdekel az sem, hogy ők azért így kompenzálni próbálnak. Tehát egyszer tévednek a mi, a, mi akkor utána, már, utána mi, mi, mi, a mi avunkra próbálnak. Tehát engem ez az egész nem érdekel. Tehát szeretném a korrekt bírói döntéseket. Nem tartjátok nevetségesnek azt, hogy 35 különböző kamerával forgatják a, a, a futballpályán történő dolgokat, gyakorlatilag nincsen fűcsomó, ami a helyén maradhatna, anélkül, hogy azt a, azt a, a kamera ne látná, gyakorlatilag a, játékosoknak, a játékosokat külön kamera követi, minden egyes mozdulatukat, nem, nem fordulhat elő semmi a pályán, amit a, amit a kamera ne látna. Tehát tényleg minden négyzetcentiméterben van kamerázva és mi ezeket, ezeknek a felvételeknek az éppen aktuálisan legjobb beállításait látjuk párhuzamosan az eseményekkel az adott pillanatban, tehát mindent azonnal látunk, megismételve három-négy különböző szögből végignézhetünk. És ehhez képest mi történik, ki dönt arról, hogy az adott esemény, ami a pályán történt kiállítással jár-e, 1-es következik-e, vagy kirúgás, az az egyetlen egy ember, aki meg van fosztva ezeknek a kameráknak, ezeknek a felvételeknek a látásától, vagyis attól, hogy meg tudja ítélni ezt a helyzetet, a bíró. A bíró, aki ott van, akinek nincsen lehetőség a legjobb szögből végignézni, és nincsen lehetősége háromszor végignézni az ismétlést. Ő, aki nem tudhatja, hogy mi történt, ő dönthet egyedül. Tehát megtörténik az, hogy világszerte a föld golyóbison mindenütt élő uszkve, Másfél-két milliárd ember, aki egy nagyobb tétmeccset néz, mondjuk egy világbajnokságon, egyszerre látja, hogy mi lenne a helyes ítélet, de van egy ember egy a pályán, egy szerencsétlen lúze, akit megfosztottak azoktól az információktól, amiket a világ szinte minden szerető emberet ismerhet, ő dönt arról, hogy mi fog történni. Ez a legabszurdabb. Ez, ez Monty Pythonban illő, illően gyalázatosan abszurd. Ez ez, ahogyan az ítélkezés folyik a futballpályán. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez kizárólag azért van itt, semmilyen racionális ér nem szól mellette, egyetlen egyért szól mellette, hogy azok, akik csalni akarnak, és megvan a pénzük, és megvan az erkölcstelenségük hozzá, hogy csaljanak, azok csalhassanak is. A videóbíró intézménye az lehetetleníteni a bundázást, lehetetleníteni a... a, a El nem lehetetleníteni, de megnehezíteni. Hát de hogyan, én én de én hogyan, én lehetne, hogyan lehetne megcsinálni a csalást? Hogyan lehetne megvalósítani? Akkor már tényleg az ellenfelet kéne megvenni, nem lenne elég a bírót megvenni. Lehet, Erre utalsz, ugye? Nézed mondjuk, akkor a videóbírót azt a, azt a legkritikusabb helyzetekben lehetne használni. Az biztos, hogy a mezőnyben belül, belüli szabálytalanságoknál továbbra is nagy maradna a bírói döntési kompetencia. Tehát, hogy önmagában ezt valószínűleg tényleg csak megnehezítené. Biztos, hogy a videóbíró alkalmazása sem jelenteni azt, hogy, hogy a nullára csökkennek a bírói tévedéseknek a száma, mert egész egyszerűen egy, egy adott a legjobb szögből vett, vett, vett Felvételen. felvételen lévő szabálytalanságnak a megítélése is vitákat tud kiváltani emberek között, tehát hogy még az sem feltétlenül egyértelmű, de az biztos, hogy az olyan típusú csalást, mint ami történt a magyar válogatott ellen a tegnapi napon, az nem történhetne meg, hogyha nem hát videóbíró... a, a meg, meg nem lehetett volna a Dél-Kóreát bejuttatni a futballvilágbajnokság négy legjobb csapata közé például. És Azzal a... a gyalázatos csalás sorozattal, amivel a, a szuperesélyes és valóban VBS-es Spanyol a, a négy közéjutástól megfosztották. Olaszországot egy világbajnoki címtől fosztot. Bobóri, szerintem az Vieri. a spanyol válogatott lett volna éppen az amelyik világban. Ne, Esélye lett volna arra, hogy világbajnokságot nyerjen azért. Trapátóni olasz válogatottját, hát hogy is. Bobo, Bobo, Bobo de, de, de szán, szánakozva figyeltem az egész világbajnokságon keresztül. Sokkal nagy, sokkal súlyosabb csalás volt az, ami a spanyolok rovására történt, Te is emlékszel. Két teljesen szabályos golf vettek el tőlük, és két másik alkalommal léptek ki szabályosan és intették be a lesát Kvázi négy 0 nyertek volna, hogyha nincsen a, nincsen a sorozat, Szóval mindezek a csalások, amelyek történnek, az UEFA és a FIFA számlájára irandóak, úgyhogy nagyon-nagyon nagy, nagy figyelmet kell fordítani a jövőben is arra, hogy Michel Platini, illetve Lenart Johansson ismeri, nem, most már nem, nem, Szeb ismerje meg azokat a tényeket, és egyre nyoma, nagyobb nyomás nehezüljön rájuk, <gül> pontosan annak érdekében, hogy a csalásoknak végük legyen.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 bizonyos Stuart Dougalnek, aki a tegnapi Skót játékvezető volt, e-mailt írni, és abban jó kívánságait kifejezni. Értelemszerűen angol nyelven érdemes, de néhány baz meg azért szerintem becsúszhat. Uh, annak az info kukat scottishfe.co.uk uh, vagyis info kukat scottish tehát s-c-o-t-t-i-s-h utána pont co.uk e-mail címet tudom felkinálni és Stuart Dougal euh, részére kell majd címezni ezeket a bizonyos jókívánságokat van itt néhány SMS egyértelműen az életét féltette ez a tetű 11-est plusz, plusz kiállítást kifújt volna be két év után. A két év után otthon játszó törökök ellen. hogy, hogy a két év után otthon? El voltak tiltva. Tényleg, tényleg el voltak tiltva. Fú, az de volt, ami miatt el lettek tiltva. Az a verekedés meg hisztéria, amit ott rendeztek, amikor egyszer nem jutottak ki. Emlékszel? Fú, na, szörnyű. És akkor még a rasszista megjegyzésemtől meg is kímélnélek, kímélnélek benneteket, és azért hálásak vagyunk. <laughs> Végre eljutottunk arra a szintre, hogy már csak így bírnak ellenünk nyerni, és kész, írja zsóca. Jó, hát ez mindenképpen az arra lépés, jó, hát, ér Értjük az iróniát. Mikor veszitek észre, hogy a foci az kaka, és a rögbi a jövő? Hát én még hm. egy ideig ezt nem fogom észrevenni, ha rajtam múlik. A bíró nem használt fülest? Ott hallhatja az infót. Nem, nem használt, mert az sincsen többek közt. Az normális lenne, lenne, egy, lenne egy, egy videószoba, ahol Néznék többen a videófelvételeket, és akkor a fülesébe mondanák de, a bírónak. Tudja, az a legnevetségesebb, hogy minden mérkőzésen van egy negyedik játékvezető, hogyha bármikor lesérül a bíró, az be tudja lépni. És az mit csinál? Tehát az ott, se, az ül. ott ül kívül. Tehát, hogy pont megvan az az ember, aki, akinek minden kompetenciája, a szakmai lennie. felhatalmazása, és különben is ott van, tehát különben is fizetik Igen. az ő idejét. Jó, elképesztő, tényleg elképesztő. Az argentin vébér emlékeztek, amikor törőcsiget és nyilasít is kiállították az argentinok ellen? Itt uh, további sms uh, A magyar focisták még csak nem is tiltakoztak, jól reprezentálják a magyarokat. Hát a kosutérjéket semmi szín, szín alatt nem reprezentálják jól. Szerintem be lehetne vezetni, úgy, mint az amerikai fociban, az edzőnek félidőnként egyszer lehetősége van visszanézetni a bíróval a vitatott helyzetet. Na jó, de ebben az esetben semmi más dolga nincs a bírónak, mint egy időben kétszer csalni. És kész. Mi az, hogy fél időnként egyszer? Tehát ez is, ez is már ilyen, de nem? Jobb lenne, mint a jelenlegi gyakorlat, oh, hát a mert, jelenlegi mér, mert jó, a, a jelenleg a, a, a, a, a, szá, a, szándéko, a szándékos csalás ellen ez nem lenne védelem, de, de a bírói hibák ellen, a nem tudatos bírói tévedések ellen mindenképpen egy jó megoldás. Még jó, hogy nem 150-ra kaptunk ki. Amúgy meg a kapusnak járt volna a Piros, ö, a piros utolsó emberként szabálytalankodott. Hát, így, tudjuk. Igen, erről van szó. Haló, haló! Nagyprovizóri vagy a vagyok, donoka? Elúzózóka. No, csak röviden annyi, hogy szerintem, hogyha ez az eset folytva történik, és ez ugyanígy ítéli meg a törökök esetében, az, az, az a bizotot fölkaszabolták volna, az hózzihez. Hát, az, az tuti, de... Uh, viszont a videóbíró eset mindig az azért vele, ne, hogy ugye a, ezt a folyamatos részét ezt úgy teljesen szét lehetne szabdani és szétkulani a játék. De ez így sem folyamatos, mert egy fordított ítélet után legalább három percen keresztül reklamálnak a játékosok. Pense, pense. Tehát nem lehet olyan, ez alatt az idő alatt meg lehetne hozni egy korrekt bírói ítéletet, bevonva egy videószobát. Így ugye ugyan ezek a is mondani, hogy gyakorlatilag egyet, egyet lehetne tenni, hogy ilyen nagyon kritikus eseteket, tehát például a belül volt, kívül volt a labda. 11-es nem volt. De most értem szerintem minden leshelyzetet meg, mondjuk, mit én a saját érfelem, nem nekem kocstak akarnak szavát azt nem kellene, de az ilyen, ilyen karbélyás, amik tényleg a végleményt döntöm befolyássák, azt igenis muszáj lenne szerintem megnézni. Már csak azért is. Már olyan hatalmas pénzek mozognak. Most gondold be mondjuk egy, egy klubnak egy, egy éves felképzés, most nézem a spanyol csapatokat is, hogy, hogy 10 millió, 100 millió euróért vásárolnak be a játékosokat, hogy a BL-be érjenek-e jó eredményt, és mondjuk itt a, a Soport körülbelül, vagy sejtedőben kifognak ilyesmi bírót, és ezt elhullanak. És... Zozóka, őrizzük meg a műsorunknak azt a nagyon jó hagyományát, hogy kimondjuk a fontos tételmondatokat, amelyeket általában máshol nem szokás. Igen? Az egész nemzetközi futballvezetés egy büdös nagy maffia és ott csalnak, ott csalnak, ahol pénzük van benne, és fenntartják azt a státuszt, ahogyan csalhatnak, és minden aki, körülmények között fönni is fogják aki, tartani. Aki, aki, aki, aki ezt a csak egyet tudok mondani az idején, nem azért, mert mi elvesztettük, de hogy a, a három pályázat közül nem az ukrán-lengyel volt a legjobb, szerintem ez ózéhez. Tehát ez, ez, ez tud Ott több mint valószínű, hogy egy-két a csomag pénz, ez elvándorott jobbra ez a ez ózéhez aki ezt agadja, szerintem az ebben a világon Köszönjük szépen! <gül> Oké, sziasztok! Hello, hello! Énkülben azon gondolkodtam, hogy a jó példa megvilágítani a, a videóbíró intézmény elleni érveket, az ugye azok a, az, érve? az, az az érve, a, a, arról szól a, a legtöbb érv, hogy az a baj a videóbíróval, hogy nem lehetne videóbíró minden pályán, tehát nem lennének egységes szabályok Jaj. a futballpályákon, ami persze nem igaz, tehát hogy ez is, ez, ez is csak egy jól hangzó blöft, mert a szabályok egységesek lennének, csak ahogy ugye mondjuk nem feltétlenül ugyanaz a munkabírása futom, nem tudja ugyanazt a futómennyiséget a bíró értelemszerűen mondjuk kevesebb helyzethez ír oda egy MB3-as mérkőzésen, mint mondjuk a bajnokok ligájában, ahol a legjobban felkészült bírók vagy, a Jó, köztudottan, mondjuk a, a másodosztályban, meg a harmadosztályban sokkal rosszabb a minősége a gyepnek. az ö, bajnokok ligájában meg egészen kiváló a minősége a gyepnek. Akkor ez alapján most sérülnek a futballnak az egységes szabályai? Hát igen, ők az, egysége, az egységes feltételek, meg hát meg van ez a játék szépsége levő baromság. De, de ezt, ezt is magyarázzák már el nekem, hogy a játék szépsége ez hol tartozik hozzá, hogy egy, hogy egy ötfős bírói testület hoz egy döntést a stadion területén, vagy pedig a pályánhoz döntést egy bíró, aki nem látta az esetet. Ez, ho, ez hol befolyásolja a futball szépsége? Mert az én számomra a futball szépsége az az, hogy amikor például lefut a jobb szélen a vonalig, akkor beírja a védő, egy visszahúzós cellel elküldje a védőt, és úgy adja be a másik lábával, hogy kifelé csavarodik a labda. Na az én számomra ez a futball szépsége. Nem pedig az, hogy most kidönt arról, hogy 11-es vagy kirúgás, de nem? Abszolút. Én, én azon gondolkoztam, hogyha eh, elmennék eh, mondjuk szívsebészetre, mert valamelyik szívbillentyimet meg kéne műteni, ne Isten. és eh, azt mondaná nekem az orvos, hogy hát... Eh, ez egy nagyon veszélyes beavatkozás, nagyon veszélyes műtét. Hát a, a műtét szépségéhez hozzátartozik az, hogy, hogy hát na nagyon sok az orvosi hibának a lehetősége, mert hát ugye az orvosnak úgy kell a, a, a, a kis szívbillentyüket buherálnia, hogy e közben a vér meg, meg minden miatt nem nagyon látja, hogy feltétlenül mit csinál. De ugye ez egy nagyon kockázatos műtét, és én így mondanám neki, hogy hát doktor úr, hát én olyan gyönyörű, csodálatos száloptikás kamerákat láttam már a televízióban, hát tehát, nem lehetne ezt a műtétet úgy megoldani, hogy egy száloptikával rá segít, és akkor a, az ön hibájának a lehetőségét az csökkenti, az ön felelősségét az, ez csökkenti, önt ez nagyban segíteni a száloptikás kamera, és akkor így rám nézne felháborodottan az orvos, és azt mondaná, hogy most nem is csak a műtét szépsége, kedves uram, de, de gondoljon bele, hát Afrikába vajon van száloptikás kamera? Ott nincsen. Igen, mi megtehetnénk, hogy használunk szálloptikást, Kamerát, de ez nem lenne igazságos azzal az afrikai szívbeteggel szembe, aki, aki jó eséllyel meghal egy ilyen műtétbe. Önnek is pontosan ugyanezt az esélyt kell megkapnia, mint, a, mint amit az afrikai szerencsétlen szívbeteg megkap. Hát én pofán vágnám az orvost, de és, és addig ütném, amíg valahogy el nem érném azt, hogy használja a, az életem... A, a, megmentéséhez fontos esélyt, azt a szálloptikás kamerát. Azért fontos beszélni arról is, hogy az európai futball döntéshozói vagy nagy tekintélyű edzői futballvezetői közül ki az, aki támogatja, és ki az, aki ellenzi a videóbíró intézményét, nyomasztó többségben vannak azok, akik ellenzik. Azért ezt is fontos megjegyezni világos, Tehát, hogy ellenzik. Hát ki, ki, ki mer szembe menni a, a játékvezetői testülettel? Tehát, hogy a, az <gül> rögtön, ember... rögtön a játékosai érdekes módon egymás után állnának ki, egymás után követnének el brutálisabbnál brutálisabb szabálytalanságokat a 16-oson belül, és, vagy, vagy, vagy, vagy hogyha esetleg fölrúgnák őket, akkor, akkor színészkedésé rögtön kiállítanák, hogy rögtön, rögtön egyre többször lenni, le, le, engedni kell lesen az ellenfél játékosai, stb. stb. Hát én csak a jellemző példát mondom, hogy hogyan működik ez olasz, vagy működött ez Olaszországban és, és szerintem valami nagyon hasonlóan működik a világban. A Zeman a, a volt... Aki, Zeman a, a Rómának az egykori edzője. Rómának az egykori Lensíti edzője. Ő szóvá tette azt, hogy két dolgot tett szóvá, azt, hogy szerinten doppingolnak az olasz futballban, és itt hivatkozott a Del Piero izomzatának a megváltozására, hogy ez nem természetes, és a bírói csalásokat szóvá tette. Ezek után Zémant eltiltották valami másfél évre az edzői munkától. Egy kifejezetten sikeres edző volt, aki utána évekig, de hosszú évekig nem kapott szíriaás csapatot, nem volt olyan klubvezetés, amelyik bevállalta volna a figurát. Ezzel a botrányal és ezzel a handicapel a hátam mögött, hogy a bírói kar az kifejezetten nem kedveli, meg hát a Juventusnak a döntéshozói, akik irányították az egész életet, nem kedvelik, és miután kiderültek a csalások, miután kiderült az, hogy az annak tökéletesen igaza volt abba, amit mondott, még azután akkor volt neki valami másodfokú tárgyalása, ahol még valami pénzbüntetésre ítélték, hogy megsértette, megsértette az olasz játékvezetői kar, de valami nyolc éven kere keresztül folyamatosan kalosszát járattak a figurával. Jó, fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy Marco van Basten, az egykori háromszoros haranylabdás futballista, aki jelenleg a holland válogatott szövetségi kapitánya, Nos van Basten például videóbírópárti nagyon... Arzen Wenger is uh, sze szeretné látni azt, hogy le legyenek különböző technikai segédeszközök, mert például... Arzen Wenger, aki az Arzenál edzője és a világ egyik legsikeresebb hát, a az, az, hogy egy gólvonalon átmegye a labda, vagy hogy kint van-e, hogy szöglet volt-e, vagy bedobása, -e, azt a labdába épített egyszerű chip segítségével bármikor eldönthető lehetne. Tehát, hogy az, az, az semmibe nem kerül. Az csak annyi, hogy beleraknak minden labdába egy csipet, a technológia megvan, és még Volt egy ilyen veszik. magyar szabadalom, nem? Hm? Volt is egy felte, aki... Hát a, futball, a futballjátékosoknak a cipőjében, illetve a labdában is lenne egy csip, és pontosan lehetne, tehát a leseket például nem kéne a bíróra bízni, hanem pontosan, technikailag lehetne, pont, tehát így, így, így centire pontosan lehetne mérni, hogy les vagy sem. Ilyen egyszerű lenne. Álveszne a játék szépsége. Na igen. Mondunk egy rendszerkompatibilis érvet a videóbíró mellett. Amíg a videóbíró dönt, amíg a döntést meghozza a videóbíró, tehát ott van egy kis testület, ezt hívjuk videóbíróban. Reklámblokk. Reklámblokk. Reklámokat szeretnék a meccsek alatt a kis szünetekben. Szeretném elveszejteni kézen közön két reklám között valahol a futball szépségét, de nem engedik számomra. A következő dalt Stuart Duggal tegnapi játékvezető úrnak, valamint Seb Blatter FIFA elnöknek, illetve Michel Platini-nak az UEFA elnökének küldjük. Egykori Juventus A utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Googljon egyet ön is a földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája. csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. Robi van nagyon kiakadva az alábbi híren, hogy az ENSZ az, hogy segítséget adjon az afrikai éhezőknek, az afrikai társadalomnak, ezért aztán 10 millió vagy 15 millió mobillal akar küzdeni, 15 millió mobil szétosztásával akar küzdeni az afrikai szegénység megéhezés ellen. Hogy vajon ez mennyire működőképes dolog, mennyire működőképes történet? Azt mondják az ENSZ-nek az ellenzői, hogy statisztikailag igazolható tény, hogy hogy egy 10%-os mobil lefedettség, tehát minden, minden 10%-nyi mobil lefedettség után 0,6%-kal nő a GDP. Érdekes, hogy én hallottam, van, van hazánkban is egy, egy filozófia történész, aki a mobil kommunikáció hatásával foglalkozik, és őtől hallottam egyszer, hogy Indiában is milyen gazdasági fejlődést hozott a mobiltelefon, mert hogy a, a halászok, akik ott nem tudom Bombayban, meg, meg India, Goa-ban India partjénak nagyobb városain kiállnak halászni, már mobiltelefonon, mire visszajönnek a csónakkal, ők már el tudták adni az árut. Most tudni kell, hogy ő azért nagyon nagy lelkesedést rak ebbe, ezekbe, amikor ezt el mondja nyilvánosan, tehát hogy, hogy ö, me, megrend, megrendítene nagyon engem az, hogy mondjam a kép, kép ami van nekem a világról, hogy valóban ez lesz a az a az ami, ami majd kirántja az éhező Afrikát a szegénységből. Robert, te hogyan látod ezt? Én szeptikus vagyok ezzel kapcsolatban Skeptikus vagyok azzal kapcsolatban, amikor az éhezőknek mobiltelefont adnak a kezükbe de például töltőjük van, meg van hova bedugni Minden a van töltőt. Állam, igen. igen. Meg, meg, hogy mondjam, tehát, hogy így kit hívsz föl? Bele? Tehát, hogy így, hát egymást. Hogy te, hát igen, te is éhes vagy? A így én is vagy, bazeg. Hát tökéhes vagyok én is, és már nekem már, most már nagyon. És így rögtön megtudod, amikor indugó mm, éhes. Mert ez haladéktalanul. Tehát így szinte azonnal. És hogy ma sincs kaja? Hát ma sincs. Jó, mondjuk Viszont egy kicsit merül a mobilom. Jó, szerintem azért mondjuk valószínűleg árnyaltabb az afrikai éhez és meg az afrikai embereknek a helyzete, tehát lehetséges, hogy nem például, például minden nap nincsenek kenyérgondjaik, valószínűleg vannak az évnek olyan szakaszai, amikor nagy a szárasság és kevés az étel, de azért... Én azt látom, hogy az mindig egy sikeres projekt volt, amikor a, a szegénység ellen úgy küzdött egy társadalom, hogy, hogy neki ment az analfabétizmusnak. És, és igyekezett nagyon tudatosan, nagyon keményen felszámolni azt, hogy, hogy, hogy, hogy, az, hogy az emberek nem tudnak írni és olvasni. És igazából itt is lehet ezen gúnyolódni, hogy jó, hát persze el tudja olvasni a hírek között, hogy mekkora a munkanélküliség. Meg, meg ő is tud arról levelet írni, bubának, hogy. Hogy, hogy mennyire nincsen étel, meg mennyire nincsen ital. Csak Mit... magyarázd ezt el nekem, magyarázd el a mechanizmusát, kérlek, hogy ö, azért azt gondolom, hogy egy nagyon nagyfokú munkanélküliséget kizárólag azzal, hogy szellemi munkásokat képezünk, tehát olyan embereket képezünk, akik aztán szellemi munkát végeznek, tehát növeljük az írás tudást, azzal nem nagyon lehet ö, megoldani, mert hogy ha mondjuk ö, arról van szó, hogy ki állítják elő azokat a javakat, amely javak, a piacon elkelnek. Tehát ezt is csak úgy lehet megvalósítani, nagyobb fokú írás tudással küzdeni az analfabetizmus ellen hogyha egy centrumországban vagyunk, nem egy olyan országban, amelyik előállítja ezeket a javakat. Hogyha létezik egy harmadik világ, tehát létezik egy olyan hátország, amelyik előállítja azokat a javakat, amelyeket a piacra termel, és amelyeknek a vásárlásával a gazdaságot föl lehet tartani, amivel ezt a folyamatot, a kereslet föl lehet tartani. Még Malajzia, az mióta centrumország, és az kifejezetten sikeresen, tehát hogy az oktatásban történt innováció, az. úgy működik a dolog, több munkásra lesz attól mondjuk egy üzemben, ahol, én nem tudom, csippeket gyártanak, és ő, ő alkalmasabbá válik arra mondjuk, hogy, hogy fémet öntsön, mondjuk egy vasöntőműben attól, hogy tud írni, olvasni? Vagy... Egy, egyrészt alkalmasabbá válik, tehát, hogy az, annak a szakmunkásnak az értéke azért más, a, aki tud írni, olvasni, e, tud kommunikálni, akit utol lehet mondjuk például mobilon érni, hogy gyere be dolgozni, mert valaki kiesett, és áll, állna a termelés, hogyha te nem jönnél be. Másrészt azért ez, ez egy sokkal tágabb probléma, tehát e, nem úgy kell elképzelni, hogy most van egy vasöntőde, ahova jár Munkások, és azzal, hogy megtanítjuk őket írni, olvasni, azzal majd több lesz ott a munkahely, mert nem lesz több, hanem arról szól, hogy megtanul írni, olvasni, hogy elkezdhet például egy önálló vállalkozás. Például felfedezheti azt, hogy, hogy nincsen elég élelem, mondjuk nincsen elég hal a környéken, ezért azt mondjuk, hogy ő csinál egy vállalkozást, ami halat fog hozni az országnak a 500-800 kilométerrel távolabbi részénél, és ő ezt megszervezi. Ehhez viszont már valamennyi eh, típusú műveltség ahhoz, hogy, hogy ő eh vállalkozást alapítson, hogy ő embereket meg tudjon szervezni, egész egyszerűen szükséges, tehát, tehát az írásolvasás az, az az embereket emeli fel, és, és hogyha az emberek felemelkednek, ha ki tudnak egyenesedni, akkor értelemszerűen az emberi kreativitás is sokkal jobban meg tud nyilvánulni. Malajzia az 40 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt pontosan ugyan olyan szegény, ugyanolyan borzalmas körülmények között élő ország, vagy vidék, vagy népség volt, mint, mint amilyenek a mai afrikaiak, talán mondjuk az annyira nem szörnyen, de majdnem. Ma pedig a világ, hát egyik egyik Mintagazdasága. Ha jól, <gül> <gül> ha jól értem, minta, minta állam Malajzia. Hát, hát mi is arrafelé tartunk egyébként, Gyurcsány Ferenc értő vezetésével. Ez a, a mintaállam. Ez igaz, igaz, nekünk is. És még tudunk is párját mondani egyébként, amilyen például Malajzia, például tá, Tájföld, például ez, ez, is lehet egy, ez is lehet Magyarország számára egy ilyen minta. De inkább arról van szó, Andris, hogy a mobiltelefon az egy rohadt nagy üzlet, csak hogy most már nem nagyon vannak olyanok itt a nyugati világban, akiknek nincsen, pusztán csak olyanok vannak, akiknek újabbakat és újabbakat lehet eladni. Most már a lefedettség itt a nyugati világban szinte teljes. Most már nincsen hova egy hova újabb és újabb ilyen Ilyen tornyokat, adótornyokat építeni. És ezért aztán ennek a dolognak terjedni kell, és hogyha bevonjuk az ensz et és úgy csinálunk, mintha ez az egész egy ilyen humanitárius akció lenne, akkor bizony újabb és újabb mobiloknak a legyártására nyílik lehetőség. Újabb és újabb térerő üzemeket lehet, térerő régiókat lehet bevonni, például Afrikában. És ez a rohadt nagy üzlet. Jó, az, az ENSZ az, amely emeli, emeli, emeli a nevét, meg a fehér galambját néz, adja emelni. akkor üzlet ez a mobil cégeknek, hogyha azt látják, hogy azok az emberek is azért adják. Hű, hű. Hű olcsón a mobiltelefont, mert azt látják, hogy ezek az emberek, ezek tíz év múlva fognak tudni annyit termelni ezek a gazdaságok, hogy az emberek azok nem csak a létszükségletükhöz legfontosabb dolgokat, javakat fogják beszerezni a fizetésükből, hanem lesz pénz például arra, hogy a mob mobil mobilszámjárájukat is kiegészítsék, és, vagy kiegyenlítsék, és ezáltal az ő profitját növeljék. Tehát Nézed persze, az önérdek az ott van, kimutatható. Biztos vagyok abban, hogy, hogy egy, egy ilyen ENSZ és nagy mobil társaságok együttműködési, ez biztos személyes barátságok, haverságok, közös bizniszek kellettek, de hogy, hogy ez feltétlenül ne vinni előre a dolgot, ebben én egyáltalán nem, vagy, erről egyáltalán nem vagyok meggyőződve. Sőt... Szóval, hogy itt, ö, ö, ha jól értettem, amire itt utaltál, vagy amerre tartott az érvelés, ugye itt az írásbeliség elterjedés és a mobil kommunikáció elterjedés, és ilyen párhuzamban állt, hogy, hogy talán amekkorát az írásbelség terjedése lendítette a gazdaságon, Tovább. esetleg akkorát is. Így még ha van is messze a dolgnak, de azért nem, nem, nem ugyanaz, nem? Tehát a, a, valószínűleg a, nem ugyanaz. Azért nem ugyanaz, mert nem ugyan, mit, nyilván az, az emberi közlésnek egy médiuma, de a tudásmegőrzésnek nincsen olyan, nem, nem annyira jelentős hát a költsége, juh, az írásolvasás. Az írásolvasás az, az, az nyilván, hogy korabeli nyomdák terjedése minden, ott is az üzlet abszolút benne volt, de a, te, a mobil kommunikációnak sok, a telefonnál sokkal jobban benne. Van de ami fő bajom az az, hogy hogy Szóval, egyből, ez, ez megint egy olyan roadt nagy látszat dolog, mint a digitális tábla volt, ugye, kis igen, hazánkban. Igen. Szóval, hogy ez, a, hogy, hogy ez látszik, hogy a döntéshozóknak merre, merre van beszükülve az agya. Ugye az ilyen, ilyen kis kütyük iránt van, mert de király lesz majd ott a láncsa mellett, lesz neki egy, nem tudom, Nokia, vagy milyen, vagy X mobiltelefonja, ami még MP3-at is hallgathat. Ugye? <há> hát, hogy, hogy, hogy, ö, szóval, hogy itt alapvetőbb dolgok vannak, és most ez vicces volt, hogy lesz hova bedugni a töltőt, de szerintem ez nem vicc. tehát hogy roadt sok helyen nincs, hova, nincs Honnan a fenéből tudja majd föltölteni a telefonját. Tehát, hogy, hogy nagyon sok Szerintem szegényebbnek látjuk Afrikát, meg elmaradottabbnak, mint amilyen alapvetően különben, abban. Tehát tökélete... van hatalmas területek vannak, ahol nincs áramszolgáltatás. Hát hatalmas területek vé vélhetően nem oda fogják adni a mobilt, viszont Afrika egészére jellemző a mély szegénység. És hogyha már Afrikán belül lennének olyan országok, kenya, Tanzánia, amelyik különben nem annyira fejletlen, amelyik meg tudna ugrani az értelemszerűen. a a környező vidéket is emelni magával. Tehát itt az Meg André. hogy ez mennyire durván marxista André, ez a dolog, André, nem? Andrés, hogy a, Hogy a technológiai eszközöknek, ugye a technológia fejlődésével majd a társadalom fejlődését de, is indukálható. Ez ennyire nem, nem működik, ez simán. Sokféle segítség létezik. Sokféleképpen lehet segíteni Afrikát is. Lehet például segíteni olyan dolgokkal, amik pénzbe kerülnek, és aztán az egy kiadás, és akkor azt a kiadást azt egy cégnek, vagy egy mondjuk egy olyan humanitárius szervezetnek, amilyenek például az ENSZ-nek a segélyszervezetei, valahogy fedezni kell, vagy valahogy jóvá kell írni, vagy valahogy mérleg egyensúlyt kell létrehozni, viszont valódi segítség mondjuk. Mondjuk kombajnokat lehet adni, meg vetőmagokat lehet adni, mert le meg lehet adni nekik gyógyszereket, meg ilyeneket, hát ez sok pénzbe kerül értelemszerűen, vagy hát valamennyi pénzbe nem kerül, és nem hoz pénzt. De ott van a mobiltelefon. Az egy olyan segítség, amire adásul jó üzlet. Hát nem véletlen, hogy a nyugati világban is most már ingyen hozzádvágják a mobiltelefont. Tudsz, olyan a íze izé aláírni, hogy utána kapsz ingyen kettő mobiltelefont, és elég jó mobiltelefonokat, és azt tudjuk, hogy csúsz technológia, és valóban te rajtad is segítenek, úgy érezheted magad, mint egy afrikai éhező, és kapsz ingyen egy mobiltelefon. Miért? Mert az ingyen mobiltelefon az a mobil szolgáltatónak nagyon-nagyon-nagyon jó üzlet. Amikor az afrikaiak, az éhező afrikaiak ingyen mobiltelefont kapnak, amivel többek között engem is kecsegtetnek, akkor hadd ne szaladjanak már könnyek a szemembe, hogy ez az ENSZ, ez hogy kényezteti most már az afrikai éhezőket, hogy mobiltelefont ad nekik, ez a tipikus tipikus átverés, tehát amikor az az érzésed, hogy valami nagyon-nagyon jóban részesülsz, egy ilyen szuper technikát kapsz ingyen, utána meg értelemszerűen megfigyeled azt, hogy ez nagyon közel került hozzád, ez egy nagyon fontos személyes tárgyaddává minden nap telefonálsz, aztán jönnek a számlák. De, de, de nézzed, tehát hogy... Olyan emberek kapják el hileg ezeket a telefonokat, gondolom én, akik nem, nem abba a szegénységben élnek, ahogy, amiket látunk, hogy Etiópiában a falu, ahol a felpuffadt hasú kisgyerekek, akiknek tényleg az a kérdés, hogy most megkapják-e azt a fél liter tejet, ami megmenti az életüket, vagy nem, hanem gondolom én a Nairobi hmm. külvárosában élő szegények, akiknek viszont fontos az, hogy elérhetőek legyenek, hogyha például a munkaközvetítő talál egy állást, hogy, hogy, hogy ide is ide érdemes elmenned, mert itt téged felvesznek, akkor menjél oda, mit tudom én, holnap délután 6 órára, mert akkor leszállásod. Nem gondolom, hogy azok az emberek, akik kapják ezt a mobilt, azok rövid távon hatalmas összegeket fognak beszélni, és hatalmas dollármilliókat fognak befizetni a különböző mobiltárságokhoz, mert egész egyszerűen az a fajta fizetőképes kereslet, az most kéne, hogy kialakuljon Afrikába, és, és érdekes dolog különben, a tőke az egy önző dolog, de, de a tőke önzéséből azért nagyon sok esetben a közjó az megteremthető. Erre példa önző kapitalista viszonyok mellett és a tényleg a, el kell olvasni Marszot meg Engelszt, hogy, hogy hogyan látták azt a világot a 19. századi Angliát például. És meg kell nézni, hogy ma elmész a 21. századi Angliába és hogy ezek az önző gonosztők tőkés viszonyok, ezek milyen társadalmi fejlődést tudtak indukálni, milyen biztonságot mi, milyen és lédbiztonságot tudnak teremteni de, a, a társadalomnak. Őző, de, de, de ez az önző tőkéseknek köszönhető, vagy inkább a szakszervezeteknek, a szociális Kettőnek, a a kettőnek. Meg a fenyegető Szovjetuniónak a, a, a, az orosz medvének, amelyik majd világforradalmat robbant ki, hogyha nem bánunk elég jól a munkás. Ja, nem, ez... <coughs> nem azt látjuk, hogy olyan jól bánnának velük, mint, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. Nem azt látjuk, hogy ez a mostani kapitalizmus, hogy megszűnt a konkurenciája ugye a Szovjetunió személyében annyira az ember arcát mutatná, mint, olyan, mint 50 évvel ezelőtt. Én azt látom, hogy az a beetetés is elég gyalázatos, amikor ingyen mobillal kecsegtetik a szegény embereket. Akik aztán megkapják az ingyen mobilt, mert hát ingyen van, hát ingyen van, hát gondolj bele micsoda lehetőség, hogy mobilozzá ingyen, aztán jönnek a számlák havonta, ez a beltetés is elég busztustalan, de amikor afrikai éhezőkkel csinálják ugyanezt, akkor már a belen forog. Nekem csak az jutott eszembe, hogy világos, hogy a marxizmus ö, ö, sokat tett azért, hogy most a jóléti államokban jólét van. É. Ez biztos, de ehhez kellett az a tőke is, amit fölhalmozott a, a gonosz kapitalizmus, mert a marcizmus tőke nélkül mit tud csinálni, azt mondjuk a Szovjetunióban meg lehetett nézni. Tehát az nem ugyanaz a siker. Le lehet szakszervezeteket építeni meg, szociáldemokráciát, sőt még att, attól barrább lévő pártok, pártot, és, és, és, és semmire sem megy. Az is biztos, hogy ahogy láttuk, hogy a marxista hogy a gondolkodás tőkenélkül az, az milyen, milyen szörnyű világot teremtett a világ keleti oldalán. Elképzelhető, el hogy a tőke baloldali gondolkodás, el gondolkodás, gondolkodás társadalmi szolidaritás és szakszervezetek nélkül szintén egy pokoli világot teremtene a világnak a nyugati felén, de, de de pont ezért nem a tőke ellen kell beszélni, mert a tőke az egy fontos és jó dolog, hanem arról, hogy legyen egyensúlyban a társadalom, hát hogy, legyen, hogy legyen kontroll és kontroll a tőke felett is. Még csak egy apró gondolat, hogy itt azért mindenben van kis költészet, vagy számisztika, ilyesmi, Ö, emlékeztek, arra volt egy adás, ahol beszélgettünk arról, hogy hány másodpercenként Haléhen Afrikában egy gyerek? Uh -huh, uh -huh. Az hány másodperc volt? Nem emlékszem. Három, há volt, ha volt. Há három. három volt? Akkor, ugye három. És emlékeztek arra, hogy a mobil szolgáltatok legalábbis régebben, ugye mennyi volt az ingyen hívás, ameddig még nem számláztak? Hogy ott is volt egy három másodperc. Ez a három, ez kijön. Ja, ja, ja, ja, ez a volt, csatátos iskolában hassad be is, egy de, egy de, de, de, a, de nem. De tényleg érdekes. Egy de, de egy ezek szép a, dolgok szerintem valahol, az Pont Az, az a három másodperc, másodperc. Amíg ingyen telefonálhatsz, meg is, meg is hal az élet. Tehát, pont akik kapják a telefont, három másodpercen keres ingyen beszélgetés az élet. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT Szabolcs, van neked egy veszőparipád. Igazából ez András Vesző Paripel, úgyhogy én át is adom a szót, hogy úgy tudom, hogy te Richard Dawkins nagy rajongója vagy. Most a Népszabadság valamelyik hétvégi számában olvastam vele egy nagyon hosszú interjút, és hihetetlenül meggyőző figurának tűnt nekem, és azóta így elolvastam különböző esszéit, amiket az interneten fel lehet lelni, és, és hát nagyon-nagyon nagy hatású filozófusnak hát vagy inkább gondolkodónak te tekintem, Akiről azt kell tudni, hogy, hogy ő. Hogy ő különböző gén a, a genetikával foglalkozó evolúció tudós, evolúció foglalkozó mondani. tudós, a 70-es évek közepén jelent meg az önző gén című Magyarországon is kapható könyve, amelyik, amelyik hát megteremtette a, az, az evolúciós gondolkodásnak egy új iskoláját, hát többek között ő beszélt először mémekről a gének mellett, és, és ő az, aki az utóbbi időben az elmúlt, hát elsősorban különböző szeptember 11-e után én azt gondolom, beszél egyre erőteljesebben a vallásoknak a káros szerepéről. Hát a Népszabadság főcíme az az volt, hogy az ateizmus pápája beszélgetés Dawkinszal az ateizmus pápájával. De ne, ne, neked egy nagyon lesújtó véleményed van erről a figuráról. Hát Maga ez a cím, innen lehet ugye kiindulni, hogy az ateizmus pápája. Hogy lehet, ugye a pápája egy, egy vallást meg hitet tagadó mozgalomnak. Való, verjá, ez, verjá, ez nem őt, e, nem, ő nem ő állítja, csak az, az de, szerintem itt valószínűleg a cikk írója, én most akár feltételezem róla, hogy, hogy ő, ő is észrevette ezt a mozzanatot, hogy Dawkinsnak vallásos szinte már az az ellenérzése, ahogy sátánnak kiáltja ki ugye, a, a, az egyházi vezetőket, és igazából a vallást demonizálja, Itt megint egy vallási fogalmat használnak Tehát Dawkins szerintem a legvallásosabb ember. Dawkins erre valami olyas, mint mond, hogy az a különbség közte és, és egy vallásos ember között, vagy egy tudós is, egy pap között, hogy a... Hogy egy tudós az mindig kész a vitára, mindig uh, érveket keres, próbálja cáfolni a másiknak az elméletét, és, uh, és pro kontra vitatkozik. Valakivel, és aztán lehet, hogy nincsen igaza, ő is fenntartja a jogot arra különben, hogy tévedjen. Viszont uh, uh, a másik oldalról, egy vallásos szemszögből, ez úgy működik, hogy eljön mindig az a pillanat a vitának, amikor azt mondja, hogy ez az én hitem. De várjam, ez az én hitem. Ez... Daakinsja magának a fenntartja a jogot arra, hogy adott esetben azt mondja, hogy hogy ö, mm, lehetséges, hogy én megváltoztatom a véleményemet, és csak van Isten. Őnek is ez egy ugyanilyen hitvéli dolog, hogy Isten nincsen. Ez őnek is egy hitvéli tétel, nem? Nem? De azon kívül másrészt, most amit mondtál, miért? az meg de facto. Ö, hogy a. De, de, de hülyeség. hát egyszerűen hülyeség. Aki icipicit foglalkozott teológiával, meg icipicit tudományfilozófiával, az tudja, hogy a, hogy a teológia történet, ugye, racionális vitákkal van tele. Tényleg könyvtárnyi, sok-sok könyvtárnyi szakirodalma van annak, hogy hogyan vitatkoztak a, a, akár a reformációs során, például a kereszténységen belül, illetve a tudományfilozófiában is azt hiszem nincs, aki vitatná azt, hogy, hogy mindenfajta tudományos rendszernek vannak olyan bázis állításai, ahol eljutunk egy ponton, azt mondhatjuk, Maximum, hogy ezeket, mint alaptételeket, mint axiomákat elfogadjuk, mert ezek alá nem mehetünk. Erről megszól a, a tudo filozófiai tudományosság történet. Világos, de ez nem szóval csak a ezek nem csak dogmák, tehát a tudománynak is vannak dogmái. Hát ezt mondom. Hát pontosan erről az, hogy Newton például lerakott egy dogmatizmust, egy a saját elméletét, és akkor arra épül a newtoni fizika. Aztán voltak olyanok, mint például Einstein, akik kilépnek ebből, mondjuk annak a dogma, dogma rendszerét félreteszik, és új rendszert építenek, aztán persze jött ugye Heisenberg, aki meg félretette a a, az Einstein-i rendszert és a, azon kívül épített egy újat, ezek úgy értelmezhetők, mint külön paradigmatikus rendszerek, mint mondjuk külön vallások egymáshoz képest, amelyek nem vezethetőek le egymásból. Hát Jézusból elég nehéz levezetni mondjuk buthát és a ezek külön paradigmatikus rendszerek, és ugyanez a tudományban is megfigyelhető, azt hiszem, hogy az a fajta fraktális ö, ö, szerveződés vagy rendeződés, ami a megfigyelhető a vallásoknak az egymás köz, egymással való kapcsolatában, az megfigyelhető a tudományágok egymás közti kapcsolatában is. Én nem nem nagyon látom másképpen a tudományt, mint egyfajta vallást, mint fajta csak a, a tudomány az azzal kecsegteti az emberiséget, hogy a, ő a vallást, ő a vallásosságot félretette pusztán azért, mert egy nagyon nagy mértékben anyagvallásként működik, tehát a szellemi vonatkozásokat az sútba dobta, és egy sokkal primitívebb vallási rendszert, egy ilyen kizárólag az anyagi minőség szerveződésének a rendszerét vizsgálja és működteti. Én viszont szívesen vonom be ebbe a kedves hallgatókat, mégpedig az pontosan azért nem is elsősorban a, a telefont szeretném fölvenni, hanem elsősorban arról ö, ö lenne szó, hogy tegyük ezt egy kicsit közérthetőbbé, és tegyük ezt egy kicsit átélhetőbbé, ezt a vitát. Ugye már a vitánk arról szól, bár talán sokak számára még nem, nem, nem vál világosá, hogy van-e Isten, vagy nincs. Erről szól a beszélgetésünk, bár eddig milyen Dawkins meg ilyenek, ahogy rendes módjára, pont azért, hogy ne legyünk elően közérthetőek. Hát ez lenne a kérdésem, és akkor az SMS falon felvetődő válaszokat majd számba fogjuk venni, és akkor a végén majd hirdetünk egy eredményt. A mostantól következő 40 percen keresztül lehet szavazni arról, hogy vajon van-e Isten, vagy nincs. 063030 egy az SMS számunk. Hogyha van Isten... Akkor, akkor... megpróbáljuk meghívni egy adásba. Igen, ha, van akkor... Isten, akkor, ha van Isten, akkor hogyha fogunk tudni matás számot hívni, mert jelenleg csak mobil tudó. Ha van Isten, akkor az biztos, hogy itt is van valahol, val val valamennyire. Méghozzá benned, kedves András. De? Most már nagyon sejted egyébként, hogy miről van szó hogyha van Isten, akkor a van szót várjuk, ha nincs Isten, akkor pedig a nincs szót várjuk. Mindazoktól, akik hallgatnak minket és véleményt szeretnének formálni ebben azért, a kérdésben. Azért ennél, ennél kvalifikáltabb véleményeknek is örülünk. Tehát, de, ő, ne, de, a... de, de hát most ez egy szavazás, érted? De, most... de jó, de, de általában inkább tehát az a véle, véleményre orientáljuk az embereket, hogy indokolják is meg, vagy, vagy valamit rakjanak hozzá. De, tehát most, kezdjen, jó, fel, te össze, azt, ég, hogy van nincs. Mikor össze akarjuk számolni a szavazatokat. És, de ez mit számít, de ez azzal, mit számít. Azzal, egy van. Az Amerikai Egyesült Államokban csináltak kutatást különböző egyetemeken, hogy megvizsgálták az egyetemi tanároknak a preferenciáit ebben a kérdésben, és az jött ki, hogy 70%- mondta azt, hogy, hogy szerintem nincsen Isten, és 30% mondjuk ez, ez a science tehát a természettudományokra ö, ö, vonatkozó szakokon nézték meg, 30% mondta azt, hogy van, de a tanszékvezetők tehát hogy a, az első vonalas tudósok vázi, ott, ott ez az arány már 90-10% az ateistáknak hogy... a javára az, és veszi. azt gondolom, hogy egy ilyen szavazás egy ilyen szavazás, most az a kérdés hogy bennünket vajon egy olyan olyan közeghallgat-e, amelyik emlékeztet gondolod, a, a Chicago bunkó, MIT úgy gondolod, hogy a mi bunkó hallgatóink nem reprezentálják olyan jól is nem, nem, csak az a néztük mint a a chicagói Nem, nem, ilyen. nem, csak az lett volna a kérdés, hogy ugye azt gondolok, hogy, hogy egy ilyen típusú szavazás vagy kérdés is ellentétben a telefonos nem tudja, szavazás van Ez csak egy közvélemény. De, de mire jó? De, a de mire jó? Márjá, de az, ar arra, arra még nem gondoltál András, hogy az is egy fajta vallás, hogy te a természettudományos szakok professzorainak a véleményére adsz abban a kérdésben, hogy van-e Isten vagy sem? Tehát mivel, ja, hogy, ja, mivel, mond, mivel, nem te, mivel, hogy te, a te vallásod a racionalizmus, a te vallásod az empirizmus, a te vallásod az evolucionizmus, a, a, tehát ez a, ez a pozitivizmus, ez az egész gondolkodási rendszer, ezért aztán ezek a figurák, akik a te vallásod papjai döntik el, hogy vajon van-e Isten vagy nincs Isten. Tehát ez, ez meg nincs csak egy, egy, egy vallásos megélés vagy egy vallásos vélemény a hogy nincs Isten, már pedig azért. Mert a tevarásod papja úgy tartják, hogy nincsen. Egy vállalat mint fölött, egy vállalat mint fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokallipsis arté. No most vissza kell hoznom azt a gondolatot, ami, ami a fejemben volt egy 5-8 perce. Meg, én, meg, én meg jól lelettem itt cseszve, András lecseszett engem azért, mert megszavaztatlak titeket arról, hogy van e vagy nincs. De most azért, mert én ezt így. Jó, mert ez egy, egy ilyen, fóku, mert, mert ez, ez tipikusan a fókusznak, meg a a, az aktáknak a ilyen legprím. Tehát, hogy így azt gondolják, hogy, hogy, hogy most van a Mi naplóban. Mi, mi, mi odaadjuk mi nektek ez a kétfajta válasz, amiközben erre a kérdésre lehet, hogy egy csomó emberbe egészen más típusú válaszok születnek, és nem igen és nem. És lehet, hogy pont ezek a legizgalmasabb no, válaszok. No, én, én azt gondolom, hogy az emberek... Ember, nem végez De nem szavazok. Nem szavazok, tudod, az is egy szavazat. Ö... Ha nem tudom, az a nem szavazok. Nem, csak ahogy András sem ez ezt a történetet, hogy 70-30, és mondom, hol van a tartózkodom, vagy ki az, aki azt mondta, hogy nem tudom. Nekem ez hiányzott, mert, mert szerintem az embereknek a tömegei valahol a kettő között vannak. Nem, nem kételkednek, keresnek. Nem, az volt a kérdés, hogy ateista te és ez volt. Tehát, hogy az ateizmusra kérdezett rá. Egyébként a lecseszés is csak annyi volt, ugye, hogy mi, mi hiszünk abban, hogy a hallgató nem, nem csak ebben a igen-nem színben érdekli, hanem hogy erről értelmes beszélgetést szívesen hallgat de a, a részt. még el az értelmes beszélgetést. Remélem, minden megteszünk lesz. érte, hogy ne sikerüljön. Jó. Na, eddig értelmes gyerekek csak ebben a mederben, igen. Értem? el, ah, jó, igen. Nem, az volt különben a kiinduló pont, hogy vagy az egyik kiindulópont, ami érdekes kiindulópont. Uh, uh, Dawkins is csak hivatkozik egy filozófusra, akinek az a mondata, bár, uh, bár már a Szabolcs, amikor kint beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy ez egy vallásos dogma is úgy hülyeség, ahogy van, bár uh, uh, lelkő, akár még lehet, ja, igaza kell. is van. Na mindegy, az, az a lényege, hogy a, úgy hangzik ez a mondat, hogy jó emberek tesznek jó dolgokat, rossz emberek tesznek rossz dolgokat, de kizárólag jó emberek képesek, rossz, de jó emberek kizárólag a vallás nevében képesek rossz dolgot tenni. Igen, nekem a probléma van. Ez az egyébként ez a téma. Igen. Mondat. Ez Andrásnak nagyon bejutja. Ne, az, a, ez mondat. Szerinte, az, a Szerintem ez egy nagyon Tehát a, Az ilyen frappáns tételmondat, a tételmondat még akár lehet tudományos, de az ilyen frappáns, ütős retorikai Jó, mondat. De én az egy ilyen ilyen ilyen a vallásos sajátja, nem Jó. pedig a tudományé. Most a, mm -hmm. mi, gyö, alá, magad a magad is fölemelkedsz. Ez is vallásos reakció, nem Hogy most itt akkor magad lehülyzed, és akkor ezzel próbálsz pozíciót erősíteni. De ez egy vallásos dogma. Tehát ez nem csak egy vallásos dogma bejön nyomását kelti, hanem ez egy olyan erőstétel és annyira oly mértékig megalapozatlan és oly mértékig lígből kapott, annyira vallásos benyomást kelt az emberben. Tehát tényleg szinte olyan, mint hogy Mária szüzen fogantatott Jézussal. Csak és kizárólag vallásos emberek lehetnek, jók, és ö, hogyha gonoszságot tesznek. Abszolút. Így ez, van. Ilyen, ez, ez ugyanolyan, tehát ez ugyanaz nem, a fajta De, De nekem a problémám az inkább az, hogy tetszik két hülyeség van ebben. Az, az egyik az az, hogy, a, hogy vannak jó emberek és vannak rossz emberek. Szerintem az embereknek a túlnyomó többsége az, az a kettő között van valahol, mint ahogy mondta, a másik pedig, hogy játsszuk el azt, hogy a vallásszót kicsérjük a tudományra. Hogy vannak jó emberek és vannak rossz emberek. De jó emberek igazán rossz dolgokat csak a tudomány nevében követ. El. Szerintem egy ugyan olyan ütős mondatot kapunk. Jó, szer szerintem olyan töményos ostobaság most, hogy így belegondolok, tehát a, a kör közepén állok, körbevesznek jó barátok, körbevesznek jó barátok és rosszak. Tehát ez, a, ez, ez valamiféle olyan megélése a valóságnak, amelyben a jók és a rosszak, olyan személyek, amelyek tehát, hogy az, az emberi minőség az, az, az mindig egy csomó mindenen múlik, nem? Tehát az a, a bizonyos helyzetekben az ember, a bizonyos helyzetek az emberből kihozzák a legjobbat, más helyzetek a legrosszabbat. Létezik ilyen, hogy jók és rosszak? Jó emberek? Rossz emberek? Van ilyen? Egyáltalán. Tehát nem az, hogy az emberek többsége, hanem a legrosszabb ember is képes lehet jó dolgokra, és ki lehet hozni belőle a legjobb dolgokat, és viszont, nem? Hát én azt hiszem. Mindenképpen mindenképpen az a benyomásom nekem is, hogy ez a dolog ez talán ennyire, ennyire durván, nem lehet, ennyire elképesztően, nem lehet egyszerű.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 hogy ezt az állításba belemélyeztettétek viperafogáitokat miközben. Azt gondolom, hogy az állítás arról szól, hogy az embereknek általában van egy belső törvényük, ez az erkölcs. Ez, ezt értékelhetjük úgy, mint jót vagy rosszat, ugye a humanizmus nevében valamilyen módon egy pálcát törünk ezek fölött az erkölcsök fölött. A, az, hogy... Egy embert, aki alapvetően humánus, aki alapvetően hisz, hisz és tiszteli az emberi életet, mondjuk rávegyen arra, hogy embereket öljön meg, például az öngyilkos merénylőkre gondoljunk itt, azokat kizárólag a vallást tudja rávenni arra, hogy akár a belső meggyőződésükkel a napi életük belső ítér, mm -hmm. értékítéletével szembe menjenek. Semmi más. A tudomány, a tudomány az nem vesz rá senkit semmire. A tudomány az lehetőségeket ad, válaszokat keres és kérdéseket tesz fel. A, tu a tudományra te csak reflektálni tudsz. A tudomány az nem irányít téged. A tudomány nem mondja meg neked a szószékről, hogy mi a helyes és mi nem a helyes. De és ez ne, ez így van, ez biztosan nem lehet, hogy itt szerintem ebben a műsorban is tucatjával hoztunk föl arra példákat, hogy a mi nyugati világunkban, ami a tudományosságra épül, ahol a tudomány vallása azért az igazából az állam hit, ott ennek a tudományos haladásnak a nevében hány és hány olyan dolog történik, ami élhetetlenebbé teszi a világunkat. Nem hoztunk rengeteg ilyen példát? Tehát, hogy igen, mint a tudomány nevében mondták volna, hogy igen, itt van a DDT, és ezt használni kell, mert jót tesz majd a mezőgazdaságnak, és fejlődtök majd. És akkor, akkor egyszerűen kiderül, ugye, hogy, hogy nem. Sok-sok <coughs> megbetegedést okoz ez hosszú távon, és hatalmas katasztrófát okoz környezetileg, de ez nem probléma, mert, mert ezt a tudomány nevében tettük. Ez egy nagy gonosz Szerintem, Szerintem nem a tudomány, ne tudomány, tudomány, tudomány nevében Ugye A tudomány a nevében történt. Ez azt jelenti, hogy azt használták érvként, hogy meg kell csinálni. Ez ugyanígy a vallás nevében mondták azt, hogy mennünk kell gyerek hadseregekkel felszabadítani a Szentföldet. Ugyanígy azt hogy a tudomány nevében meg kell ezt és ezt a lépést meg kell tennünk. És nagyon sokszor vezettek ezek társadalmi katasztrófához. Tehát, hogyha én kikérem magamnak, és utolsó gondolat, azt, hogy a vallás nevében rám bizonyos ö, é, ö, olyan, olyan döntéseket, struktúrákat, amik, amik élhetetlenít teszik a világomat, akkor én ezt a tudománytól sem fogadhatom el, hogy, hogy élhetetlenebbé tegy ezt. Szerintem a tudomány kezébe sem volt hatalom, a, a, a, ha csak nem a szellemnek a hatalma. Amiről te beszélsz, az, az mondjuk egy Növényirtószernek, vagy egy génkezelésnek, ami ártalmas. Ez a, nem tudom pontosan, hogy mi volt ez a DTV, gondolom. DDT. DDT. Ilyen növény. Valami, valami, valami növényírtószer. Növényv... Két, két dolog lehetséges szerintem. Az egyik, az, az lehetséges, hogy, mm. hogy az a cég, a tőke, az tisztában volt azzal, hogy ez az emberekre káros, de neki hatalmas lége van mm. benne, kifejlesztette, milliókat rakott bele, és, és nagyjából így úgy kalkulált, hogy ez legalább 20-30 évig nem fog előkerülni hogyha meg előkerül 20-30 év múlva, akkor meg majd bevállaljuk a pereket, és, és legyaluljuk az ellenkező álláspontot a bíróságon. Elképzelhető ez. Azt gondolom, hogy ezt a tudomány hozott egy eredményt, a tudomány megmondta, hogy ezt nem lehet használni, mert az emberre veszélyes, a tőke, a pénzhatalom az másként döntött. Nem a tudomány nevében, és nem a tudomány hozta meg a döntést. Ha egy tudós hozta volna meg, akkor valószínűleg nem így dönt, vagy hogyha tudósok közössége, akiknek mondjuk nincsen anyag, aki érdekel az adott szer mellett. A másik lehetőség az, hogy a tudomány a lehető legnagyobb jó szándékkal létrehozta ezt a növényvédő szert azért, hogy, hogy több élelmet tudjon termelni az emberiség, ami szükséges ahhoz, hogy a folyamatosan növekvő populáció most már lassan 5 milliárd, most már lassan a 6 milliárdot is meghaladjuk itt a golyóbison, hogy ezt a populációt táplálni tudja a, a mezőgazdaság. Ez és tévedett, és va valamit rosszul számolt, nem ellenőrzött rendesen. Azt gondolom, hogy ő nem rossz dolgot tett, ő hibázott a tudományba, és benne van a hibázásnak a lehetőség. A tudomány az képes reflektálni önmagára. A tudomány képes <coughs> azt mondani, hogy amit én egyszer állítottam három, vagy négy, vagy öt évvel ezelőtt, az egy helytelen állítás volt, rossz volt. Nem gonosságból hoztam ezt az állítást, hanem azért, mert tévedtem egy vallás, hát általában különben száz év kell neki ahhoz, hogy, hogy reflektáljon a saját múltbeli bűneire, és... Mondjuk, a, van ilyen vallás, tehát talán van azért jobb is, vagy hogy gyorsabb a, a, reakcióidővel rendelkező hát egyházak mi, is vannak. Jó, szer, szerintem minél idősebb egy vallás, hát, annakban lelassul. A, a, ú, úgy lelassul, tehát, hogy, hogy mi, mi, mindig kell sok idő. Egy vallás esetében nagyon nehéz elképzelni, hogy a vallás bizonyos Bizonyos dogmatikus dolgokat azt megkérdőjelezni, De... és azt mondja, hogy én itt tévedtem, mit tudom én, hogyha kiderülne a kőtáblákról, hogy azok a kőtáblák, azok archeológiai hmm. kutatások, stb. kapcsán, hogy, hogy nem Istentől, hanem mondjuk az ufók hozták, és erre lenne bizonyíték, akkor sem fogadnák ezt soha el. Ezt értem, ha jól értem, itt két állítás, amire szeretnék reagálni. Az egyik, hogyha jól értem, amit mondasz, ugye azt mondod, hogy, a, hogy az, ami most mondjuk egy nyugati társadalomban az össztársadalmi struktúra és az összes mechanizmus, ami működik és alakítja a világunkat, annak csak az egyik része a tudomány, az egyik a mechanizmusban az egyik fogaskerék. És ez a tudomány szintje nem az a szint, ahol a morálisan értékelhető döntések születnek. Tehát nem ott születnek a, a, a gonosz döntések, hanem fölötte a hatalom, a tőke, a pénz, ez a politika, az, az az a szint, és a tudomány csak eszköz. Ugye ezt jól értem? Igen, mert én a tudományt úgy használom, ahogy nyugaton használják. Ez világos. Tehát, hogy a használom, értem, értem, a, a természet az tudomány az a természettudomány, és nem a filozófia a bölcselet, Jó. mert azt gondolom, hogy az ar arra különben sokkal inkább igaz a filozófiára, bölcseletre ez a fajta. De most akkor értjük egymást, Igen. tehát hogy a természettudományról ez így igaz. Én azt mondom, hogy ugyanezt a vallás vonatkozásában is át lehet alakítani, hogy, hogy a maga tisztasá, annak is van egy tisztaság tehát egy tiszta rétege. És az, ami, ahol a gonoszságok a történelmi bűnök történnek, az már egy másik szint. Az igaz, hogy néha volt olyan, hogy, a, hogy konkrét vallási vezetők kerülnek hatalmi pozícióba, mint vallási vezetők. Tehát ez tényleg van, és ott, ott van egy ilyen gyengeség, de a ö, de ennek ennél azt mondom, hogy a vallásra ugyanúgy föntartotta egy ilyen érvelés hogy, hogy ott is tiszta és igazából az emberek akik rossz döntést hoznak és nem a hitelvek a másik dolog, ami, ami szerintem kicsit félrevisz, az az hogy azt mondott, hogy mintha ha ezt is, ha jól értem, hogy a tudományban jó, sokkal jobban benne van az, hogy a saját alapelveit megkérdőjelezze. Újra és újra megkérdez, és valamiről kiderül, hogy hamis, és az félre vihet, akkor könnyen dobják el maguktól a tudósok. Szerintem azért a tudománytörténet is tele van azért olyan példákkal, hogy bizony emberek ezek a tudósok, és nem sokszor ragaszkodnak is ehhez, de nem is ez az, ahol nekem kifogásom van, hanem az, hogy biztos, hogy az jó dolog, hogy mi naponta képesek vagyunk elvetni a saját elveink, hitelveinket, vagy a saját fő állítása. A vallás az, az kétségkívül nagyobb tehetetlensége van. Nem tud ilyen pillanatokat, nem megy át naponta új reformokon. Itt van a, ugye a Kardos kolléga, aki szokott itt Bernardiában, ő mondja mindig, hogy van a, van a gazdasági kényszer. Mindig ezt mondják. De ott, hogy mondja meg valaki, hogy ki az a gazdaság, és hogy az miért kényszerít engem? Szóval, hogy hol van ez a gazdasági kényszer? Mi a, miért, miért kényszerít az engem? Szóval hogy ezt azért érvelni kéne. Ugyanígy azt mondom, hogy a tudományra is azt, azt mondja meg nekem, valaki, hogy miért kell nekem behódolnom azért, hogy, hogy bizony nekem naponta, naponta újra kell gondolni minden alaptézisemet, nem lehet, hogy így, így szintén élhetetlen lenne a világ? Ezt nem, nem kell naponta újra gondolni. Az, azt gondolom, hogy a tudomány is azért nagyjából állandó, és egy erőszakolt dolog a, a tudományt azt mondani, hogy vallás is állítani a vallással, mert a tudomány az, az az nem vallás. A, a tudomány az megpróbálja leírni a lehető legjobban a körülöttünk lévő anyagi, materiális világot. Van egy, van egy másik rész amit, amit ezzel érdemes szembeállítani állítani a vallással, hogy, a, hogy és ugye ezt nevezik talán ateizmusnak, hogy, hogy, hogy ebből a világleírásból, amit a tudomány hozott, nagyon-nagyon sok ember arra a következtetésre jutott, hogy, hogy, hogy nem, nem, nincs, nem volt Isten, nincsen Isten, nem volt Isteni kinyilatkoztatás, és, és azok az erkölcsi törvényeket, amiket, amiket, amik fölötti kizárólagos rendelkezési joga volt az egyházaknak, ezt az ember a saját kezébe vette, és hát ugye ez hol a lehető legsúlyosabb katasztrófához vezetett, tehát hogy erről se mondjuk azt, hogy ez egy, de ez nem a tudomány katasztrófája, hanem az emberiség humánumának a katasztrófája, de, de minden esetre az emberiség a saját kezébe vette, és, és az ember alakítja ma már például a jogrendszeren, stb. keresztül az erkölcsi törvényeket. Nézzük meg mondjuk például a melegházasságot, ugye, hogy, hogy ma már a társadalmak nagy része az reflektált arra, hogy, hogy léteznek meleg emberek. Azt gondolja a humanizmus jegyében, hogy ezeknek az embereknek az együttélését, ezeknek az embereknek a kapcsolatát tiszteletben kell tartani. A dogmatikus egyházak so, sokkal kevésbé képesek ilyen típusú erkölcsi lépéseket tenni, mert, mert, mert sok száz év tradíció tartja őket fogva. És, és én, amikor így erről beszélgetünk, nem hogy... a tudományjal állítsuk szembe, ha, hanem, hanem azzal a folyamatosan változó erkölcsel, ami létezik a világban, és, és el tudtok mondani ezer olyan példát, például a ö, náci Németországot, meg még, még sok olyat, amikor, vagy a sztálini Szovjetuniót, amikor az Isten nélküli erkölcsiség, az, a, az emberiséget tényleg a legborzalmasabb, legsötétebb középkorba ö, vezette vissza a szellemi értelemben. De el lehet mondani, például azt gondolom, hogy mondjuk a 21. század. Ö, Európáját, amelyik bizonyos tekintetben erkölcs, szabadság, legalábbis az állam által garantált jog tekintetében sokkal magasabb szintű, mint amilyen volt mondjuk az elmúlt ezer évben bárhol. Én ért, értem, amit mondasz, és a példa, amit mondtál itt most, ez nyilván csak egy példa ugye, a melegházasságokkal. Mm. Én azt mondod, hogy, hogy a, a nagyon nagy a tehetetlenség az, a vallásoknak, az egyházaknak használjuk ki ezt a szót, és visszafogják, és ők nem, nem ő, ők emiatt sokkal lassabban fogják ezt csak elfogadni talán sok száz év alatt. Én azt, ez jó példa, és ez tényleg példa, és nem ebbe akarok állást foglalni. Én csak azt mondom, hogy nem lehet-e hogy ez jó dolog, hogy van, ami lassítja ezeket az erkölcsi társadalmi, ilyen morális reformokat a társadalomban. Nem lehet, hogy azért nem szabad mindennek úgy csak úgy neki szaladni egyből, és tényleg minden nap akár én kidobhatom az összes elvet és erkölcsi tézist, amire épül a társadalmam. És még egy pontosítás, csak amit mondtál, hogy a tudomány nem vallás, senki sem mondja, hogy az az. Én azt mondom, hogy a nyugati embernek a felvilágosodás az, és a nyugati embernek a ragaszkodása és a hite abban, hogy tudomány az a megváltást elhozó fenomén, vagy az a, jel, az a jelenség, az a dolog itt a világban, ami majd, majd megvált minket a bűneinktől. És aztán és nagyon sok ilyen ember volt a tudományban is, aki, a, a, a, aki ugye tudósnak mondta magát, és én azt mondom, hogy itt lepleződik le például ez a Dawkinsnál, hogy az, amikor kilép a tudomány berkeiből, és bemerészkedik a filozófia, a vallások, a teológia területére, akkor ő is belecsúszik egy olyan nyelvbe, hogy elkezd vallásos módon tagadni a vallást magát. Én, én, én nem érzem, hogy vallásos módon tagadná. Ő, ő igazából vitatkozni akar arról, hogy, hogy jók-e a vallások, hasznosak-e ma az egyházak. Én inkább nem is feltétlenül osztom, mert például én magam a melegházasságot nem támogatom. Azt gondolom, hogy az egyházaknak nagyon fontos karitatív, szociális, léleggondozási szerepük van egy társadalomba, de azt gondolom, hogy, hogy attól függetlenül ezek a gondolatok, ezek hát nem csak azért, mert viszonylag újszerűek, legalábbis az erről folytatott viták, mert nagyon érdekes, hogy különben az elmúlt tíz évben elképesztő erővel lángolt fel azért a nyugati világban is ez, ez, ez, a, ez a fajta vita. Tehát ugye ez Amerikából indult talán a kreatív teremtőből, hogy, és a darvinizmus összecsapásából az egész, ahol, ahol ugye ma már minden elnököt folyamatosan számon kérnek, hogy darvinista -e vagy nem, az iskolák tankönyveiből, hogyha vallásosak kihagyják a darwini evolúciónak az ismertetését, mondván, hogy az pogány higgyalázás, tehát, hogy miközben azt gondoltuk, uh... 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy, hogy az a fajta val, vallásokkal telített közélet, meg vallási dogmákkal telített közélet, ami mondjuk jellemző volt sok évszázadig az emberiségre, azt, az, az, az ugye egyre csökken, ehelyett azt látjuk, hogy kezd az inga megfordulni, és egyre több vallásos kérdés kerül a közérdeklődésnek a központjában, és, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból a Dawkins az egy nagyon határozott, és, és, és mindenképpen egy nagyon érdekes álláspontot foglal el. Szerintem egy szeretteletes sötét ostobaság szembeállítani a darvinizmust és a teremtést. Tehát a teremtés bevetett hitet. Tehát ez, ez szerintem nem, ez két különböző lapon van. Darwin nem beszél arról, hogy teremtés vagy, vagy, vagy, vagy ősrobbanás. Egyébként az ősrobbanás is csak egy szó a teremtésre. A tudomány a teremtést ősrobbanásnak hívja. Hozott egy új nyelvet, egy új nyelvi közeget, amelybe behelyezte ugyanazokat a fogalmakat. Na most... A Darwin az nem beszél arról, hogy hogyan jött létre. Darwin az arról beszél, hogy hogyan differenciálódott. Tehát, hogy hogyan vált a mostani, tehát mi a mechanizmusa a fajok sokféleségének. Ő erről beszél. Nem beszél arról, hogy volt-e kreatív teremtő vagy nem. Darwin nem állítja, hogy nem volt. Sehol. Soha. Nem állítja, hogy nem volt. Tehérje szintézis, amivel manapságat az életet megpróbálják létrehozni egyébként, és erre vonatkoznak egyébként kísérletek, hogy megpróbáljanak életet létrehozni szervetlen anyagokból, tehát elemekből fehérjét szintetizálni, és, és állítólag elég előre haladott kísérletek vannak már erre, azért még közel sem, tehát azok a szakirodalmak, amelyeket azok írtak, akik, akik nagyon hisznek abban, hogy a tudománynak ez lehetővé válik, hát ez egy áttörés lenne, mert hogy ez azt jelenteni, hogy az ember valóban istenné vált, tehát már nem csak nem csak klónozni tud, meg nem csak sokszorrasítani tudja saját magát, hanem a nem élőből élőt tud létrehozni. Tehát ez tényleg az ember megistenülése lenne. Azért ott még nem tartanak a tudósok, hogy erre képesek legyenek. Mindenhol, ahol írnak ezekről a kísérletekről, akkor ott leírják, hogy még ez nem vált valóra, de már azért biztató kísérleteket, mondjuk, hogy ez mennyire biztató, vagy kinek, kinek mennyire biztató, az azért, az azért legyen kétséges, tudhatnak maguk mögött Szóval nem volt szó Darwin idején fehérje szintézisről. Nem volt szó arról, hogy, hogy természetes módon, vagy a természetnek az elemei, erői létre tudnak-e hozni életet, vagy pedig ehhez egy kreatív teremtőre van szükség. Nem volt erről szó. És miért ne lehetne a kreatív teremtő kreativitásának a módja, mi kénytje maga a darwinizmus? Hiszen a darwinizmus pusztán csak egy módszertan. Úgyhogy ha az a kérdés merül fel, hogy teremtés vagy darvinizmus, arra az én válaszom az, hogy teremtés és darvinizmus, ezek a fogalmak nem zárják ki egymást. A dogmatikus azért valamit kizár, méghozzá azt a szó szerinti értelmezésben hívőt, azt, azt azért a darvinizmus, szóval ott szembe lehet állítani, nem? Tehát aki azt mondja, hogy tényleg ennyi ezer éve, és, és így és úgy teremtette is a... a az e, te most... E, nem, tehát hogy a szó szerinti a Biblia értelmezéssel nem fér össze. Hát az annyi, nem. No, azzal nyilván nem. Persze, de, de az, azt lehet más, hogy olvasni lehet úgy értelmezni, kíván az szabadság szabadságfoknak a mértéke az nem végtelen, tehát nem lehet juhán, elmenni, elmenni. Az vesz az a az, az, az Darwinra az első követ, aki szerint Jónást a Cethal lenyelte, és Jónás valóban napokig a Cethal gyomrában majd kiokátta, a többi. Tehát. Na, az igen. Az... De az nem, a, nem az a vita, amiben most mi, mi részt akarunk venni azt hiszem. Tehát Jó, hogy az De, nem... de, de azért láshat, tehát hogy a, a... A darwinizmus tanítását azt uh, Amerikában különböző protestáns uh, egyházak, azok, amik tiltják és amik, uh, amik próbálják minden erővel kivenni, még akár az állami tankönyvekből is. Tehát uh, az, hogy Darwin fajok eredete uh, című munkája, ugye az a uh, Hát másfél századdal előtt is egy hihetetlenül provokatív munka volt, és, és Darwin kapott hideget, meleget azért a mai evolúcionisták, a mai darwinisták azért már nagyon sok tekintetben továbbfejlesztették ezt az elméletet, és nagyon sokan tényszerűen leírják azt az állítást, hogy, a, hogy az élet az ki tudott fejlődni mindenfajta kreatív teremtés nélkül. Tehát, hogy a, a modern darwinizmus, a modern evolúcionizmus, az már egy ilyen tételmondattal is rendelkezik, tehát nem csak ön... Között, hát ezért is, mert a kreatív teremtés ugye az is egy ellépés a, a bibliai teremtés történetből, mert azt mondták, hogy oké, ez tartatatlan a bibliai teremtés történet, de higgyünk abba, hogy létezik egy kreatív teremtő. No, de csak, a... tartsuk fön, csak tartsuk fönn azt, hogy a Darwin, hogy Darwin tanításából, Darwin fajok eredete a kötetéből nem csak a fehérje szintézisig vezet út, hanem vezethet út egy, egy vallásos élményig, amely vallásosság módszertana a darvinizmus. Érted? Hát, ez, is, ez is egy értelmezhető út, nem? Mm. Leírhatjuk én ezt én nem, az nem is, nem? Szóval valószínűleg itt valami, ez a kreatív teremtő, ez, ez ugye önmagát ismétli a szó, szóval, nem a, az intelligens dizájn, meg ez a... Az intelligens dizájn, igen, ez, ez, ez a másik, igen, ez a másik megnevezés. a kreatív teremtő az ugyan, tehát az a kreatív kreátor, vagy a teremtő, -teremtő. Az intelligens dizájn, <laughs> Szóval, hogy... hogy Mondom, én továbbra sem látok összeférhetetlenséget, mert az, hogy a teremtés mikor és milyen módon történt ö, ö, Isten által, arra van, van kinyilatkoztatott szöveg, de azt én próbálom nem szó szerint ilyen módon értelmezni, és biztos vagyok benne, hogy mindig lesz olyan olvasat, ami a korabeli tudományossággal összefér. És amit te mondasz, hogy egyre izga, egyre élesebb ez a vita, én nem tudom miért van. É, nem lehet, hogy például azért van, mert egyre nagyobb űrt éreznek sokan maguk a nyugati világban, akik ebben a tudományosság által regulált rendszerben gondolkodási, ö, m, hogy struktúrákban élnek. Hát nem, nem, a nem a darwinisták tiltják a kreatív teremtő vagy az intelligens designer leírását a tankönyvekbe, hanem fordítva, akik... Így van, a... erősödik a fundamentalizmus még a nyugati világban is. Nem lehet, hogy azért, mert hiányérzetük van az embereknek. És nekem van egy mondat, amit mindig elmondok, most megint elmondhatom, hogy a, szerintem az embert nagyon minősíti az, hogy kit választ magának ellenfélnek. És azt nem értem, hogy, szóval, hogy hogyan minő, tényleg, hogyan minősít az valakit, aki a fundamentalista ö, tényleg ilyen, ilyen szó szerinti szövegértelmezéshez ragaszkodó ö, kereszténységet pikke, így ki magának, és az ellen indít iszonyatosan agresszív kirohanásokat. Tehát, hogy egyszerűen belép egy olyan párbeszédbe, ami szerintem az egyik legunalmasabb párbeszéd. Mit, mit kell ezzel foglalkozni? Szóval hogy egyszerűen az izgalmas vita nem ott van. Ezt nem értem a Dawkinsban, Hogy tényleg elveszti az eszét, és ilyen iszonyatos indulott beszéddel, ugye, vagy gyűlölet uh, rohan, rohan a, a Nem, hogy így, ne hallgassa el. az adásunkat, mert szóval, Dawkinsnak nak nem lesz magadása. Igen, maradásra. annyira passzolt ez a szó, hogy be akartam hozni. Tehát, hogy, hogy mi, mi, miért ez a máni egyszer nem ért? Hát azt ittem több össze van. Vannak izgalmasabb viták, miért nem azokba száll be. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Van egy SMS, azt gondolom, hogy inkább Szabolcsnak szól. Milyen vita? Mondjon már valaki egy jó érvet Isten mellett, és ne azt, hogy valakinek lennie kell. Hát én nem, nem, nem, nem, fogok, nem, nem tudok, nem akarok mondani érvet Isten mellett. Én azt mondtam, hogy van egy vita, például, amit igazából András mondta, hogy van egy vita, hogy az Egyesült Államokban ez egy nagyon erős társadalmi vita, vagy legalábbis innen úgy látszik, most itt ez sok média szűrön keresztül jött, nem tudom, hogy ez olyan nagy vita -e valójában, hogy az intelligens design bizonyítja Isten létét, hogy ugye milyen, milyen intelligensen szépen rendezett ez a világ. Egyébként ez egy nagyon régi érv, csak, csak nem így hívták, és hogy ez bizonyítja Isten létét, és ezért például ki kell venni a gimnáziumi könyvekből az evolúció elméletet, és nem azt kell tanítani. Most igazából én nem tudok konkrét adatokat, hogy ez mondjuk az amerikai középiskolák 85%-ában van így, vagy pedig van három iskola, ahol így van. Ja, azt nem tudjuk az adatokat, én csak még annyi megérzésem van, hogy ami példát mondtam, az ugye egy tőlünk azért viszonylag távoli kontinensen zajló történések, de azért azt is lássuk, hogy az elkövetkező tíz évben mindannyiunk életében nagyon erősen fognak betüremkedni ezek a kérdések, ugyanis a biotechnológiának a fejlődésével folyamatosan és folyamatosan jel jelennek meg a bioetikai kérdések az ősejtől, a klónozáson keresztül, millió és millión keresztül, amire, amire hát nagyon sok fajta álláspont van, és az biztos, hogy ez a Magyar társadalom is majd megosztott lesz millió olyan kérdésben, amit de még ma nem is gondolunk, de hát csak emlékezzünk vissza ugye a, a nők, nők művi meddővétételének a vitáját, ami tipikusan már a bevezetője annak, ami következni fog. Ez jó ér volt, tehát ad, ez jó. Ad reflektáljak a, a Dawkinsnak az állítására. Azt mondta a csávó, hogy jó emberek tesznek jó dolgokat, rossz emberek tesznek rossz dolgokat, de jó emberek csak a vallás nevében tesznek rossz dolgokat. Vallás hatására Igen. talán hatására. Igen. Na most, hát így ez nagyon nincsen így, de mindegy. Miért is? Ö, hogyha én jó ember vagyok, mondjuk jó vagyok a családomhoz, egy jó, egy jó embernek tart mindenki a környezetemben, mert odafigyelek a környezetemre, stb. stb és mondjuk besoroznak engem egy hadseregbe, vagy mondjuk bevonulok a hadseregbe, mert azt mondják nekem, hogy a demokráciát meg kell védelmezni. És elmegyek mondjuk mondjuk Vietnámba, és ott felrobbantok két-három duzasztógátot, és ezzel mondjuk pár százezer embernek az éghalálát okozom a következő két-három év során. Én egy jó ember vagyok, jó katona vagyok, és még csak nem is vagyok vallásos, tagadom Isten létezését. De volt egy vallásom, és az én vallásom az volt, mondjuk, hogy hogy a hadseregben az én felettesem az parancsol nekem. Ez is egyfajta vallás, ha úgy tetszik. Ez is egyfajta dogmatizmus. És én ennek jegyében elvitatjuk azt, hogy ez, egy, ez az ember valami rossz dolgot tett? Ezt el akarjuk vitatni? Én azt gondolom, hogy nem érdemes elvitatni, hogy ez az ember valami rossz dolgot tett. Én azt gondolom, hogy abban az értelemben ez is egy vallás. Hiszen ő maga nem felelős azért, amit tett. Most a, amit, a, amit a Dawkins mond, annyiba, hiszen parancsra cselekedett. Annyiban igaza lenne, hogy az öngyilkos merény lett, amikor már a saját egzisztenciámat is meghaladja az a tett, amit teszek. Az tényleg vallási a legtöbb esetben, de az sem minden esetben. Én azt gondolom, hogy létezik Isten nélkül is. Thomas Mann foglalkozik ennek a kérdésével a, a, a Varáshegy című regényben. Például, hogy, hogy kell -e a vallásosság, vagy kell-e Isten ahhoz, hogy az ember feláldozza saját magát egy, egy hitért. Tehát egy Isten vallás is lehet ez, például a humanizmus, vagy bármi ilyesmi. Szóval biztosak vagyunk abban, hogy aki rossz dolgot tesz, mondjuk parancsra, az nem lehet jó ember? Ez olyan kérdés, amit nem mi nem, nem vagyunk hivatottak eldönteni, nem? Ha vallásosak Szerint, vagyunk. Hát ez a rossz dolog, jó dolog. Hát én ezt se tudom már, hogy mi az. Én azért igyekszem mindig dönteni ezekben a kérdésekben. Szerintem ez Más esetben, különben az ember, tehát a konkrét példában az ember alapvetően eszközé válik a hadseregben. Az ember az, az nem felelős egy hadsereg szervezetén belül a döntéseiért Bizonyos, bizonyos egészen különleges eseteket leszámítanak. Tehát azt gondolom, hogy azt gondolom, egy egy ci, ci, civile, civilekbe belelőni, civilekbe belelőni, azt gondolom, hogy ha parancs, ha nem parancs, az, az gazemberség. Ha gázkamrába embereket bevezet, amit mondtál, az, az, de akkor az az ember rossz. A de azt az hogy tudát tud tud felrobbantás, az egy jó példa volt, akkor mégiscsak. De, de azt gondolom, hogy a, akkor eszköz, tehát, hogy, hogy a, a, akkor nem látja az ember olyan módon, tehát, hogy a, akkor, akkor ő pusztán csak egy eszközként funkcionál. Másrészt, amikor még azt mondod, hogy, hogy az is egy vallásos hit a cseregbe. Tehát, hogy érdemes, amikor bármiről beszélünk, a, akár Dawkinsról, tehát, hogy pontosan tudjuk, hogy Dawkins mi, milyen értelemben használja a vallás szavát. Tehát, hogy, hogy ő azt mondja, ugye ez, ezek a... Az, az, az egyházakról beszél, Igen, az, igen, az egyhá, egyházak dogmatikus tanításaiba vetett feltétlen hit, ez a, ez, ez a vallás. Tehát... Tudom, hogy neked más a definíciód a vallásról. Világos, hogy érdemes lenne mondjuk a Dawkinsi paradigmán belül maradni, hogyha már egy olyan uh, idézetről beszélgetünk, ami körülben nem Dawkins, hanem egy másik filozófusé csak uh, éppen Dawkins citált az említett újságban. Fel. Nagyon nagy kérdés, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen esetben. Ez egyébként már egy erkölcsi délem nekem most már túllépve Isten létéd, vagy nem léted <gül> az ateizmuson. Tehát, hogy, hogy mondhatjuk azt, hogy ha nem látod azt az illetőt, aki meghal a, a, a, a, amiatt, amit teszel, akkor nem vagy felelős, akkor egy egy része vagy, és akkor a te felelősségedet azt, azt, meg lehet, el lehet vitatni, vagy el lehet tagadni. Uh -huh. Csak azt hogyha, maga, csak maga, hogyha látod, tehát, hogyha látod az illetőt, akibe belelősz, akkor felelős vagy, viszont, hogyha nem látod, hanem mondjuk ledobod az atombombát. Mondjuk aki az Enola ledobta az atombombát 1945-ben uh, hiroshima -ra. Ő nem felelős azoknak az embereknek a haláláért, mert hogy nem látta őket, ahogy meghalnak szétéknek. Most az is egy külön vita, hogy az atombombát helyes volt -e ledobni, vagy nem. Tehát, hogy mennyivel lett volna jobba a világnak a sorsa, hogyha az amerikaiak partra szállnak mind az öt, és még ki tudja, hány kisebb szigetén Japánban. Mindegyik partra szállás ö, sok tízezer amerikai és japán életbe kerül, közben megfolyamatosan bombázzák a japán hátországot, és ö, mondjuk nem 45-ben, hanem 48-van vége a háború. És a, e, a halottak száma e, Hiroshima és Nagasaki után is borzalmas, de azt gondolom, hogy egy három éves hadjáraton be, beveszik az összes japán nagyvárost, az ennél lényegesen többet produkált volna. Azt gondolom, hogy az atombomba ilyen tekintetben e, na, nagyon rosszul hangzik, de segített a lehető legkisebb veszteség mellett lezárni a háborút. Egy sms zárnánk az adást tovább az eredményhirdetéssel. A írja az SMS író, szerintem van Isten, a tudomány sok mindenre jó, de nem ad választ az emberi lét alapkérdéseire. Nem véletlen, hogy a modern nyugati társadalmakban sokkal több a lelki beteg, problémás ember, mint máshol. A szavazásunk az úgy végződött, hogy hát elég, elég sokáig is tartott nekem összeszámolni. 105 szavazat érkezett arra vonatkozóan, hogy van Isten, és 21 szavazat érkezett arra vonatkozóan, hogy nincs Isten. Tehát körülbelül 5-ször annyian gondolják azt, hogy van Isten, mint a azt gondolják, hogy nincs Isten. Ez az azt jelenti, hogy 5 Isten van, és egy pedig nincs. Hogyha igaz Statisztikailag. Statisztikailag. <gül> és hogy Ennek a tanulságnak a birtokában búcsúzunk. Sziasztok!